Du lytter til det tomme magasin. Hej, mit navn er Billy Bob, og jeg er kendt for rigtig mange ting. Men det, jeg er allermest kendt for, det er, jeg kan sige, som tusind forskellige dyr. Måske flere dyr, det kan sagtens være. Men jeg kommer der en lille smagsprøve, så I kan høre, hvor god jeg egentlig er. Okay, dyrlede nummer et. En elefant, der træder på en gren. Uh! Oh, det lyder meget som en elefant, der træder på en gren. Dyrtød nummer 2 en løve der drikker vand. Brøl! Åh, oh, hey, slubrer, slubrer, var. Dyrtød nummer tre, en gibernabe, der laver regnskab. Åh, oh, den er travlt, var. Nå, og sidst, men ikke mindst, dyrtød nummer 4, en gazelle, der slånbrud. Åh, oh, jeg er en gazelle. Åh, den svanger langt til en gazelle. Hold! Oh. Hæft, hey, hvor er jeg god til at lave dyrlydvarer. Velbekomme! Billy Bob! Billy Billy Billy Billy, Billy Bob, Bob, Bob! Det tomme magasin præsenterer uh, date nummer 3. Hej. Uh, mit navn er Boris. Og... ja. Yeah. Jeg ved ikke lige sådan helt hvad jeg skal mig selv. Jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt, uh, jeg er sådan lidt bange for at måske at komme til at skræmme nogen væk, fordi jeg er bare sådan lidt kender det er lidt basic. Jeg er ikke så spændende. Øhm, nå, man skal jo sige et eller andet. Altså, jeg er den, øh, jeg er den første dansker, der er blevet optaget i SpaceX øh, Mars astronautprogrammet. Så det er sådan lidt spændende. Øhm, at jeg skal derop og så er jeg Jeg ser okay ud. Altså, jeg har vundet Mr. Universe 7 gange i streg, og så har jeg en ret stor pig. Uh, ikke for stor har jeg fået hvedet lige pas, så man tænker, uh, oh, og ikke, ah, ja. Uh, yeah. kan jeg ellers sige? at altså, der er ikke så meget, der er spændende. Jeg har en genetisk fejl, der gør, at jeg ikke har noget kropsbehæng fra Adams æble ned. Min prutter dufter af og så er jeg helt ufatteligt, altså Joachim Fonan-rig. Jeg har en pengetak, Og så er jeg løsløgner. Tomme Det er Det er Det er så Det er så Det er så Det så God aften og velkommen til Det er så fedt at læse. Mit navn det er Pedro Larsen. Og i dag der har jeg besøg af ingen ringer Tor Thor Sandstrøm. Forfatteren bag den internationale bestseller Hvis man er fattig, er man dogen. Velkommen til. Ja, det er fint og fint og, fint og, fint og fint. Kom, Lad os komme i gang. Tid og penge. Okay. Tid og penge. Yes. Times money. Ja, jeg skylder mig. Vi kaster os ud i det, jeg stiller ja, altså, det der er irrelevant. Det er irrelevant. Kom, kom, kom. Hva? Okay, Hvad? Okay, jeg skylder mig. Vi kaster os bare ud i det. Who fucking kæreste. Det er alle sammen dine følelser, og de er fucking ligegyldige. Sig det, der er vigtigt. Skær ind til Hva? benet. Hvad vil du spørge om? Ikke noget før, ikke noget efter. Kom så. Æh... Tid og penge. Okay. Ja, Hvad mener du med, beh, hvis man er færdig som en døve, hvad er filosofien bag? Uh. <ELLINON check> Sådan der. tillykke, du har lige gennemført det første af Thor Sandstrøms 10 patenterede trin fra fiasko til succes. Godt gået. Du knækkede ikke. Det gør de fleste ellers, fordi de er fucking dovne. Ja. Okay. Kom så. Flere, det var en test. Ja. Kom der. Har du flere, flere spørgsmål? Prøv, du skal jo sige noget. Det første, man skal lære i business. Det er at skære det unødvendige fra. Væk med det. Ellers kommer du aldrig til at tjene så meget som en fucking rød regn. Det er for, eksempel, for eksempel. derfor jeg lige har fyret fyret min ansatte og erstattet med robotter. Du, pow, power move. Power move. Robots! Men Men er det ikke Men er det ikke, Robot for er Det er synd for Woo! Okay. Så Roberts, for på komme tilbage til mit spørgsmål? Ja, for at komme tilbage til dit banale spørgsmål, der samtidig afslører, at du ikke har læst den bog, du skal interviewe mig om, så er jeg svaret, at hvis man er fattig, ja, så er man dogen. Succes kommer fra hårdt arbejde. Hvis man arbejder hårdt nok, så får man succes. Hvis man er dogen, så får man det ikke. Derfor er titlen, hvis man er fattig, er man dogen. Okay. Ja, yeah. så det jeg skal forstå er, at du no er al, al succes. Det kan tilskrives hårdt arbejde, og alle fattige mennesker de dog. Ja, yeah, for helvede. Det er jo det, jeg siger. Hvis man er succesfuld, så har man fortjent det, for man har knoklet. Og hvis man er fattig, så har man fortjent det, for så er man dog. Men det er jo ikke rigtigt, altså. Der er masser af fattige mennesker, der knokler røg ud af bukserne, og mange af dem holder de så fattige, fordi de store firmaer, de arbejder for, de bliver styret af narcissistiske sociopater, ikke? som er ligeglade med, hvordan deres gigantiske milliardvirksomheder fastholder flere generationer af mennesker i fattige kår. De har jo ikke nogen chance for at komme ud af dem, fordi regeringen, de arbejder under, er styret af endnu større narcissistiske sociopater, som laver sludhandler med de første narcissistiske sociopater, hvilket i sidste ende forgylder givet sammen og tvinger millioner af mennesker til at leve på fattigdomsrand. Er det ikke rigtigt? Poly det er det ikke rigtigt? At man arbejder hårdt, og så får man penge? Nej, hvad med nu, Korea? Hvad? De har det også rimelig hårdt. Det er ikke rigt. Der lille ven. Der er også en del mennesker rundt omkring i verden, der holdes fattige på grund af diktatur eller et eller andet fedt. Ja ja, men, men der, coronapandemien, ikke? Jeg tænker en del af de hårdtarbejdende læger og sygeplejersker, der er døde, og så noget he he he he, ikke helt. Fik den der succes ud af det, alt deres knoklen. Ja ja, men på den måde lige, altså, nej, nej, ved du hvad? Du skal faktisk ikke sige noget. Robot... Jeg tror faktisk vi har hørt nok fra dig og dit agente robotrøvhul, for du at være så dum i den moderne verden at sige noget så fjollet som hvis man arbejder hårdt, så får man succes. Gud, hvor også du røv. Du kan ville du kan lige der, af kryptovaluta, du kan leve af at spise mærkeligt slik på YouTube sælge et lys der lugter af din fisse, hvis du har lyst til det du kan bare være rigtig rigtig god til at tage rigtig kæmme billeder af dum kage på Instagram præcis det skal ikke gå meget til længere det eneste vi ved det er at Thor sandstrøm er en virkelig forældet gammel udtørt der for længst skulle have fundet sit forever home i et hjørne af et gammelt sommerhus i Tisvilde. Ej, nu er jeg, lige, nu, du, synes jeg... jeg har faktisk tænkt mig nu at gøre noget rigtig ja, lært jeg tænker mig at tage den her kop med pis, ikke? du, du sagde det var en juice jeg, jeg vidste jeg vidste det lugtede mærkeligt ja, men nu tager jeg den her kopp med pis, og så waterboarder jeg to med mit stedelige lunen hvad fanden så er Nej! Nå, det var alt fra Det er så fedt at læse i denne uge. Vi lytter ved i næste uge, samtidig samme sted. Det tomme Snart kan du komme helt tæt ind på livet af Kai Sørensen. Den 12-årige dreng, som Danmark får svært ved at glemme, efter hans storladende sangtalent udfoldede sig for rullende kamera. i det der talentprogram, som alle ser. I ved, det der program med dommerne og folk, der synger. Sådan her lød det første gang, vi mødte Kai. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Kai, jeg er 12 år gammel. Nå, og hvad vil du øh, synge for os i dag, Kai? Jeg vil gerne synge Whitney Houston's I Will Always Love You. Okay, stor sang. Du starter bare, når du har lyst. Okay. <laughs> <laughs> and uh, yeah, yeah. Hello, I, hey, oh, oh. hey, if I say I don't all <laughs> <laughs> so go. But you know, I'm um, stepping away, just away, way and, uh, and, <laughs> and, uh, for helvede! Du er direkte nede til finalen jo! Kai vandt selvfølgelig hele lortet, og som alle ved udgav han sidste år coveralbummet Kai Raroki med store hits fortolket af vores allesammens barnestjerne. Du har helt sikkert hørt kæmpehittet Englishman in New York. Har du helt sikkert festet til Kai's udgave af Barbie Girl. Eller hvad med nyfortolkningen af Irandedis kæmpe hit, Still Believing. Hvis du ikke er rørt til tårer, så bliver du det på lørdag, når DR blænder op for dokumentaren Drengen med kuldstemmen Tæt på Kaj Sørensen, hvor vi får et unikt indblik i Kajs liv som barnestjerne og heroinmisbruger. Nu på lørdag på DR1. Du lytter til det tomme magasin. Velkommen til Dyr bliver genforenet med deres ejer. Programmet der er dømt til at gå viralt for vi skal have genforenet nogle dyr med deres ejer. Og i dag skal vi se det hjertevarmende øjeblik hvor Nils bliver genforenet med sin alligator Alan. Er du klar Nils? Ja. Yeah. Op bordet. Allan! du. Tommemagasin. Hey, mit navn er Venne og jeg er din nye træningspartner. Den her podcast, den kan du tage i ørerne, hvis du er en af dem, der gerne vil smide de sidste kilo, men mangler motivationen. Venne har din ryg, og dine gøns og dine apps. <laughs> men der er ingen grund til nølen. Lad os få pulsen op og væk den ned. Kom så! Okay, vi lægger ud med en øvelse, som alle kender, og det er den der, hvor man... Øh, hvor man ligesom... Øh, jeg har den lige på tunge. Man tager de der... Øh, hvad fuck er det nu? Even... Øh, fuck, man. Man tager, uh, tager, man tager knæene, knæene uh, for helvede. Det var knæene, mand. Og så skal de bare, knæene skal bare op. De skal bare opad, og så meget op, man overhovedet kan få dem. Jeg har glemt, hvad det hedder. Det hedder knæ, knæopper. Superlange knæopper. Lave 25 af dem. Og så er det videre til armene. Nu skal vi til at ligge noget for nu skal vi lave armøvelser. Arme, arme, arme arme, arme hvad fanden for helvede, hvad er det, man kalder arms, Det er det der, hvor man skubber gulvet væk, mens man ligger på det. Øh, øh, Armpresning. Lav 25 armpreser. Kom så! Godt. Og så er det nede på maven, for nu skal vi træne det der øh, det der omme på. Det der, øh, for helvede, mand. Øh, Bagsiden af maven. Hvad fanden er det, det hedder? Øh, det sidder om bagved. Det er ikke maven, det er ikke det er omvendt, nej. Altså, hvis man vendte omvendt, så vil det være maven, men det hedder noget andet. Jeg har jeg, jeg, jeg har lige sagt Ryggen, for helvede! Vi, og den skal trænes. Ryggen skal trænes, så det gør man ved, at man ligger på øh, forryggen på, på maven, var det, og så skal man kigge op. Kig, kig op. lig på formaven og kig op. Opkigger, hedder det. 25, opkigger. Kom så! Wow. Hey. Nu? Okay, nu skal vi til den sidste opvarmningsøvelse, og det er den, der hedder det samme som de der øh, papirsfigurer. Man kan trække i en snor, og så spiller de. Øh, man skal stå op og stå, så skal man øh, ligesom man skal hoppe. Hvad fanden hedder det, de der, man går? Det der, man går Det er ikke armene. Det er ikke armene, Det er det, er armene, det er andet ord. Det er de der lange, tykke arme uden hænder, som man har under kroppen. De, øh, hop med de lange, tykke arme uden hænder, mens du vifter med de rigtige arme. Og den øvelse kan jeg ikke huske, hedder... Det er den der, hvor man lige man, man ligner en, der siger, hey, hey, jeg er herovre, hvis nogen prøver at finde en eller noget. For eksempel, hvis man har fanget på en ødeø, så kan man signalere til et at man er her på øen eller sådan noget. Så, så, så lav, lav den øvelse. hoppe Hoppeviften. Kropspjæt, hedder det. Spjæt med kroppen. Ja, der. Ja, ja, ja, den ja, de ved, hvad det er. Lav 25 af den. Huh, huh, huh, huh, huh. Er vi er klar til dagens rigtige motion. Vi skal ud på vejene og bevæge kroppen. Vi skal nemlig ud og lave. Det der, hvor man, øh, hvor man bevæger sig relativt hurtigt. Det der, hvor man... Altså, man går ikke, men man, man kører heller ikke. Man bruger, man bruger de der lange, tykke arme uden hænder, man har. også så skubber man sig lidt ligesom fremad i fart hurtigere end man går. Ja, hvad fanden? Man hurtigt går. Hvad fanden hedder det? Ja, vi skal ud og hurtigt går med de lange, tykke arme uden hænder. Okay, afsted! Du lytter til... Hej, hey, hey. jeg har lige været lufte min hund Birte. og Birte, det er en kolde, og vi går, øh, vi går rask til ikke og jeg er sådan en jeg er typen jeg kan godt lide at stå og støvler på og jeg svinger meget med benene når jeg går over, så lige pludselig så tager jeg sådan langt at så jeg får sparket Birde lige i lige gå for nellyggerne du. Ja. Så nu skal der sgu nok ikke noget fise i aften. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er lyd.